Egunon guzioi irailak emezortzi ditu gaurko honetan, aste artea da eta berriozari irratiaren sintonia entzuten arizarete FMeko eun puntu sortzian. Une honetan berrioz harrien emezortzi graduko temperatura daukagu, zerua estalita eta e egiteko arriskua izanen dugu egunean zehar, temperaturek ez dute gehi -egi, e eginen, gora ez dute gehi eginen, hogeita batzik gradura nio, irits ngaitezke gaurko egunean zehar. Eta lehennik eta behin Nafarroako albisteekin hasiera emanen diogu gaurko boletinarim ekonomia kontuak aipagai izanen ditugu Nafarroa defizit muga ez betetzeko bidean da urtearen lehen erdian Nafarroako gobernuak lanak izanen ditu Espainiako Gobernuak autonomia erkidegoei ezarritako ehuneko batze koma bosteko defizit helburua betea izateko Barne produktu godinaren ehuneko bikaots boste eko defizit publikoa izan du urtearen lehen erdian, Nafarroak eta Espainiako gobernuak hala e, ere esan du, e, bueno, ez duela garrantzian dirik, kopuruari garrantziak enduna izan dio, Nafarroako gobernuaren zerga dinamika eta egutegi ezberdinak eragindakoa dela esan da. Nafarroaren beherezitasun hoiek aintzatartu gabe, barne produktu gordinaren euneko bat kakotx bateko defizita duela zehaztu zuen. Urte erdian beraz, urte oso Elburutik lau amarrenera soilik dago Nafarroa. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren defizit publiko adibidez zehuneko 0 kakotxe emeretzikoa izan da. Espainiako gobernuak emandako datuen arabera, zehazki Nafarroaren defizita lareunda berrogeita mazortzi milioi eurokoa izan da. Nafarroako kontuetatik Iruña albisteetara pasako gara, baina ez dugu ekonomia utziko izan ere Nafarroako delegatuen batzarri egin zuen LAB sindikatuak eta greba martxari hasiera eman zion, eh, esan bezala, LAB sindikatuak Nafarroako delegatuen batzarri egin zuen atzo Iruñean, irailaren 26ko greba eguna ardatztartuta. Batzarriaren ostean greba egitearen arrazoiak mobilizatzaren eta aldaketa politiko eta sozialaren beharra aldaketuko duten greba martxabati eman zitzaion asiera. Martxa irunerriko herri eta hauzoak igaroko ditu aste honetan zehar, sei egunetan zehar, eta lehen egunari burlatan eman zioten asiera eta akabera, bertan akamparturik zeudela gainera, Polizia Nazionalak, Espainiako Poliziak, emezortzi pertsona identifikatu zituen. Atzoko martsa horren soinuren batzuk ere baditugu zuentzatzen entzun gai. Zimitatuak antolatu duen Iruñeherriko hasi eginda. Gaurasi eta laron batera arte Iruñeherri osotik ibiliko gara, erriz-erri eta auzo-zauzo, gure mezua zabalte. Ostegunean ere, zakanan, martxa eringo dute, altsasutik asi eta irurtzun egaino, larun batean irurtzun Baina baditugu bestelako kontuak ere, eta iruñera joanen gara orain, bertan alde San Sanfermin txiki jaien aurkezpena egin zuen e, auzo elkarteak, eta e, ba, udalak iruñeko udalak duen jarrera salatu zuen jai batzordeak. Iruñeko Sanfermin txikietarako egun gutxi falta dira, eta festaz gozatzeko eta parte hartzeko deia egin zuen alde zaharreko jai batzordeak atzo. Ostiralean hasiko dira jaiak eta hiru egune zigander arte musika eta parreanda izanen dira auzoan Jaun eta Jabe. dena dela, ez da dena poza jai batzorde honetan izan ere udalaren jokabideaz nazkatuta daudela esan zuten. Aurten ere ukatu egin die udalak festako ordaintzeko taberna bat jartzeko baimena eta ez dio erantzun egitarau bateratua adosteko jai batzordeak egindako proposamenari. Beraz udalak kontraprogramazioari Gin diola salatu zuten e, auzokidek helduden ostiralean eguerdiko 12 bilduko dira aldezarreko bizilagunak San Fermin txiki festak hasteko zuziria botako dute korazonisten plazan beti bezala eta jaia piztuko da auzoan krisiak krisi egitarau oparoa prestatu du e, jaibatzordeak eta ez da faltako ez musikarik ez eta jende guziarentzako ekitaldirik ere Berriozarko albisteak haipatzuko ditugu segituan, irailaren hogeitabian Euskararen aldeko agerrealdia eginen dute. Egun horretan, Berriozarko alde zaharreko zorrokatik Euskal Herria plazara, Euskararen aldeko erreomerian joanen dira, Euskararen aldeko agerrealdiaren e, irudiak engrabatu ondorengo bideoa, Urriaren asierako Euskararen astean aurkeztuko da. Ekimenaren antolaketan euskararen diardu, Euskararen alde, diarduten taldeek antolatu dute Iaz e, berriozarren Euskaraz bizi izeneko lip dapa egintzuten eta horren e, oinordeko izanen da e, aurten eginen duten bideoan bideo honetan ezkabatik behiti urek egiten duten bidea berriozarko historian Euskarak izan duen bilakaerarekin alderatuko da irailaren hogei tabiko Euskararen aldeko agerrealdia izanen da inzuzen ere bidioaren azken esketxa. Uren eta Euskararen artean aipatutako harremana dela eta baso hartuta euskararen aldeko topa e euskararen alde topa egin dendute Euskal Herria plazaan Antolatzaileek berriozarko Herri Talde orori irailaren 22 honetan e, larun bat e, larun batarekin e, bai goizeko amaiketan Lantzeluze parkean edalontzi bana hartuta joateko deia egin die Euskal Herria plazaan euskararen aldeko topa egiten bukatzeko Euskara eta kultura uztartzen duen beste ekimen bat berrioz harko bertxo eskola da eta dagoeneko Zabalik da bertan izena emateko epea berrioz harko bertxo eskolak ikasturte berri bati hasiera emanen dio hemendi gutxira eta bertoko kontolatzaileek kepea zabaldu dute nahi duen orok izena eman dezan. Urrian hasiko da bosgarrien urtez ekimen hau gazteei zein zuzenduta. Bertan bertsolaritzaren teknikak iratkatsiko dituzte eta kultura adierazpide nabarmen honen bidez, haozko gaitasuna landuko dute Azken urteetan leku askotan zabaltzen ari dira Bertxo Eskolak eta bertsolaritzaren Laritzaren eta egungo agriakastaren oinarri dira hori xeda ere behirriozarko Bertxo Eskola eta hilaren hogeita sortzira bitartean aukera izanen duzue eh? bertan izena emateko ondoko telefono zenbakietara deituz alde batetik Nafarroako Bertxo, La, Bertxo Zale elkartearen telefonora bederatzi lau sortzi bat lau Iruzazpi, lau zazpi Eta bestetik berriozarko Euskara zerbitzuarena Bederatzi lau sortzi Iruzero, zero iru, bost bederatzi Errepikatuko ditugu Telefono hauek Nafarroako bertsozalen elkartearena Bederatzi lau sortzi Bat lau, iruzazpi, lau zazpi Eta berriozarko Euskara zerbitzuarena Bederatzi lau sortzi Iruzero, zero iru, bost bederatzi Eta atzo aipatu genizuen bezala haxe, e, mendialdea biko gurasoek e, autobusak berri eskuratzeko borrokarekin jarraituko hituko dute datozen egunetan zehar. Guraso zein ikasleak Nafarroako gobernuak eskolara joateko autobusak berriro jarditzen aldarrikapenekin e, ba, mobilizazioekin aurrera eginen dute, gaur ere e, oinez joanen dira eskolara goizeko bederatziak laurden gutxiagotan beraz e, mendik minutu eskasetara emailen plazan bilduko dira eta bidean e, ba, plantea ere eginen dute lehenengo klasera ez dituzte seme alabak eramanen protesta moduan bihar irailak emeretzi asteazkenarekin greba eginen dute grebaren lehenbiziko zeren eta hiru eguneko greba antolatu dute protesta egiteko. E, berriozarko neska Mutilak medialdea bi eskolako neska mutilak ez dira klasera joanen bihar greba eginen baitute arritsaldean guraso batzar irekia eginen dute e, Arriatsaleko seietan Euskal Herria plazan. Ostegunean bi, grebarenen bigarren eguna izanen dute eta konzentrazio eginen dute goizeko hamarrietan hezkuntza departamentnduaren aitzinean eta bukatzeko ostiralean irailak hogeita bat, E, irugarren greba eguna egineen dute. Arriatsaldean gainera, arreatxaleko seietan zehatzago esan da, gura soen batzarrea dute e, berriozarko kulturgunean, eta orduan erabakiko da urrengo astean zein izanen den e, ibilbidea, ibil zein izanen den jokabidea eta zeinzuk izanen diren mobilizazioak. Gogoratu alaber, zabalik dela berriozarko jaien inguruko argazki lehiaketan, e, izena emateko EPA, gai bakarra, ba izenak dioen bez alaxe, jaiak izanen dira, 2000 amabiko jaiak, lanak, originalak, jatorrizkoak eta argitaragabeak izanen dira. Argazki lehiak honetan nornaik parte hartu dezake, mugarik gabe, pertsona bakoitzak hori bai, lau argazki aurkeztua izanen ditu, geienez. Argazkiak berriozarko udalaren auzo bulegoan aurkeztuko dira, irailaren hogeita batera bitartean, goizeko sortzietatik eguerdiko ordu biak arte. Eta sari nagusi bat izanen da, berriunda berriogeita hamar eurokoa eta lau accesit hirurogei eurokoak saritutako e, argazkiak berriozarko udalarenak izanen dira, eta horrek erakusketa bat eginen du urrian urriaren zorzitik amahirura bitartean argazki guztiak ikusgai izanen dira kulturgunean. Erakusketa bukatuta gero egileek jasohal izanen dituzte saritu gabeko argazkiak. Eta labur-labur bada ere, kirol lemazakk aipagai izanen ditugu gure boletin honetan, denboraldia oraindik orain, ez da hasi berriozarko talde gehienentzat baina bai berriozar futbol elkarteko, E, e, regional taldearentzat honek e, lehenbiziko partida jokatu zuen Iragan e, Asteburuan San Juan taldearen kontra eta bost eta huts e, galdu egin egintzuten berriozartarrek beraz e, ez dute ondo hasi denboraldia e, Regional Maiako berriozartarrek urrengo Asteburuan seguru obe eginen dutela Hau seizan da dena, gaurko albistegiari dago informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretian, FMeko eunpuntuz hortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.